פרק קי"ב הללויה, אשרי איש ירא את אדוני במצוותיו חפץ מאוד. גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך. הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. זרח בחושך אור לישרים, חנון ורחום וצדיק. טוב איש חונן ומלווה, יכלכל דבריו במשפט. כי לעולם לא ימות, לזכר עולם יהיה צדיק. משמועה רעה לא יירא, נכון לבו בטוח בה' סמוך לבו לא יירא, עד אשר יראה וצריו. פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. רשע יראה וכעס, שיניו יחרוק ונמס. תאוות רשעים תורבד